<سؤال> يا الله الله اصبحا اللهم رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم Zahvaljujemo sallahu sa subhanahu wa ta'ala i donosimo salavat i selam našeg poslanike, miljenika Mohameda, alehi salatu vaselam. Dragi poštovani, čini mi zadovoljstvo da ugostimo, evo već, drugi dan našeg uvaženog daju, alima, profesora, neumornog borca za širenje Allahove vjere, kako u Bosni, tako i ovde na našim prostorima. Prošle sedmice je bio u Makedoniji, već ima druge termine zdogovorene, sutra je u Gornjoj Austriji, u Lincu i u Velsu, zatim se vraća u Bosu gdje ima dakle svoj program. Mi mu se zahvaljujemo ispred humanitarnog udruženja Hadžijski fond Austrije koji je pristo da dođe i bude ako Bog da sutra na ovoj velikoj manifestaciji specijalni gost gdje ujedno pozivam i sve vas, a da vi pozovete druge da omasovim ako Bog da tu sutrašnju eh, manifestaciju. Mi smo juče, elhamdula, bili u nekog od džemata. Prof. dr. Šefi Kurdeć je klanjio džumu u džematu i cebu Hanife. Zatim i Kindiju namaz je klanjio u džematu Gazi Hustrevbeg, gdje je ostao sa Hafizom i malo popričao i sa džematlijama. Posle toga Akšam smo klanjali u džematu Medli kod Ibrahime Efendije Jakubovića i tu održu tribinu. Jaciju smo dakle klanjali u džematu Islanku centra Elihsan kod minata Efendije Mujevića i tu isto održu jednu tribinu. Jedino jutro posle sabah odmori vidi se na njemu da je izmoren. U svakom slučaju, ovo je jedan neumorni daja i molim Malahar Žešanu da ga nagradi za sve njegove e, dosadačnje stvari koje je uradio kako kroz davu i predavanja i studente koje je podučio na islamskom pedagogčnim fakultetima tako i kroz ove knjige koje ću vam kasnije ponuditi. Ja da još samo kažem i to da je profesor dr. Šefije Kurdić rodom od Tešnja završio je Gazi Hustrebega u medresu u ono dakle, titino vrijeme kada je moro, da tako kažem, otići da bi sačuvao sebe i ono što je studirao ili izučavao, pa je završio fakultet na najstarijem univerzitetu od Islamskog univerziteta, na univerzitetu manje je poznao, dakle, nama, e, Zaituna u Tunisu, koja danas ili od prošle godine, od onog arabskog proljeća, alhamdela, je ponovo ugledala svjetlo islama, dave i islamskih misionara. Po povratku se je vratio u Bosnu i stavio se na raspolaganje islamsko zemci e, u Bosni i Hercegovini, isto u tadašnjoj, dakle, Jugoslaviji, I posle, e, kako je bilo, znate svi rato, puno se je, dakle, afirmiso i bio je i u kasarnama i sa našim, dakle, borcima dole i nije bilo mjesta gdje nije dr. Šefi Kurdić došao. Ima sada, kako pratim njegovo kretanje, redovne tribine u zeničkim e, džamijama svaki mjesec. Redovni je profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici i saradnike na Islamskom universitetu, universitetu u Novom Pazaru Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću. Ovo je mala kap. Od onoga šta dr. Šefi Kurdić ima od svojih dakle, titula i zalaganja, morate tu sve naći preko interneta što je danas uopšte poznato. Ne bi više da oduzmem vremena, iako je možda i ovo previše, ali nisam mogla da ne spomenu ove njegove dakle, ovaj, e, sve, e, titule koje ima i njegova dakle, dosta dašnja krijetanja. Doktore, dobro nam došlo i bujromo obrati nam se sa onim, sad ću mislići da će nas vse, svi najviše koristiti. Ja, hvala. Bismillah, rahman, rahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala asyfi mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul ukta min lisani yafqahu qawli sadakallahu azim. Dragi poštovana braćo, cijenjene sestre, selam alejkum. Čini mi neobično zadovoljstvo da mogu progovarati nekoliko riječi ovdje u ovom lijepom centru. Evo, shalih Allahu zalashanhu, došli smo ovdje da malo provedemo koji trenutak zajedno. U organizaciji naravno Ađijskog fonda Austrije, koji je evo, sve ovo organizirao i na ovaj način pokazao svoju jako aktivnost. Nama je drago da možemo da provedemo nekoliko trenutaka zajedno, onako kako je Muaz ibn Džebel radijallahu talanu nekada govorio kada je prolazio pustinjom, putovao, a naišla je karavana muslimana druge strane koja njemu dolazila u susret. Pa bi on rekao stanite ili sjedite jedan saha da vjerujemo zajedno. Jedan sahat to je jedan trenutak, jedan čas, jedan sahat da vjerujemo zajedno, to jest da se družimo zajedno, se družimo u ime Allaha gospodara, svemira, svih nas i to je na neki način nešto što će dati neke nove plodove. I zbog toga svako naše druženje, kao što znate, zadobija se time i na neki način plodovi se vide u milosti Allahove koja se spušta. Što se više ljudi skupljaju, sabiraju, razgovaraju, diskutiraju, dogovaraju, to naravno više sve postaju bolji plodovi koji će se kasnije roditi. To smo vidjeli u vrijeme poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kada je, kao što znate, skupljao taj prvi dio svijeta i prvi tri godine svega, 40 muslimana je prešlo na islam. To je 40 ljudi je prešlo na islam. Dakle, nije to bila velika zajednica. Ali su oni jačali, stanlo jedan po jedan. I zbog toga, kada mi govorimo o skupojima, kada nas bude malo, ne treba gledati na broj i brojno stanje. Mi danas imamo u svijetu milijardu i petstotina miliona muslimana, ali oni nemaju pravo ni glasa, vidjeli ste u jedinim nacijama, nemaju pravo veta. Imaju i komunisti, imaju i kapitalisti, imaju i onaj ko sve nema, jedino nemaju muslimani, vidjeli ste, onaj pravo na veto. I zato se i dešava ovo u svijetu, sve što imamo. Jer nema te snage koja se može crpiti, jel tako, iz pravi elemenata i pravi ona izvora. Zato što smo svoje izbore zapostavili, ostavili i uzeli smo tuđe izbore. I Allah šanu od nas ne traži da se misiju prostavljamo drugima. Allah traži od nas da mi budemo jedinstveni. I da onda to svoje jedinstvo, kako bi rekao, kapitaliziramo u tom smislu da budemo od onih koji će biti primjer drugima. Zato je poslanik alay salam bio primjer drugima vidjeli ste u Kur'anu Kerimu da Allahu dž.š.anu kaže lakat kiana lekom fi resulillahi usvatun hasana vi u vašem poslaniku imate divan uzor dakle pravi primjer i on je bio primjer i mi kao njegovi sledbenici trebamo biti drugima primjer a ne onaj praviti nered anarhiju kao što se danas dešava u brojnim muslimanskim zemljama zašto pa upravo zato što nam nije izvor Kur'an Kerim nije nam izvor je tako i naš glavni mazdar, to jest sadržaj na koji ćemo se stalno vraćati svakodnevno, Kur'anski tekst i sunneta Allahog poslanika, sallallahu alaihi veselina. Pa ću ja u ovom svom u, u, u kraćem obraćanju kazati nekoliko riječi koje bi mogle na neki način da, da nas vrate na te staze kojima su nekada kročile prve generacije muslimana i koji su uspjeli stvarno da naprave takav podvi koji nije zapamćen u ljudskoj historiji jer pogodajte ono što su muslimani nekada uradili nije uradlo ni jedno društvo nije ni uradio ni jedan filozof koji predvodio to društvo ni jedan ideolog koji predvodio to društvo ni jedan mislats koji predvodio to društvo jer u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem vidite da je sačinjena organizirana i dotjerana zajednica koja je riješila sve dileme i probleme tog vremena vakta i zamana u kome su živjeli Vidjeli ste razne pošasti koje su harale područjem u to vrijeme, razne anomalije, razne delikvencije koje ste imali prilike gledati, čitati kroz siru poslanika, ali selam, od obožavanja kipova do, vidjeli ste, bluda, prostitucije, do alkoholiziranja, jer su Arape bili poznati kao notorne pijanice, do zakopavanja čak žive ženske djece u zemlju. Eh, kako je mogao jedan čovjek sve to da reguliše i da riješi? Pola je ono mi što imamo danas, na zapadu i kod nas, i na istoku, i svim zemljama gotovo, a posljedno na zapadu. Pogledajte, rastakanje porodice, nemoral do nebeskih visina, zatim imate razne druge pošasti, koje smo prilično ovako u zadnje vrijeme imali priliku primijetiti, a to je droga, alkoliziranje naša omladina, odvođenje, ne samo naše, nego sve omladine u čitavom svijetu. I vidite, najveći učenjaci danas i analitičari alarmiraju na opasno stanje koje će zahvatiti kompletno čovečanstvo ukoliko ne nađu prave vrednote, ljepote, oni univerzalni vrijednosti koji treba da nas krase. Razumijete? Nema više ti univerzalni vrijednosti vrednota. Imamo samo nauku i tehnološke procese u kojima na neki način dominira ono što je vezeno za materiju, za naš trbu, za naš stomak, za naš frat. A ono što bi trebalo da krasi svaku civilizaciju, svaku kulturu, jeste da da neki način ima taj duhovni jedan jak segment svog života i treba duhovnu tu ljepotu da protežiraju, da je, jel tako, iskoriste, da je u stvari amaniraju i da zrače tom duhovnom ljepotom. To naravno danas nemamo, jer pogledajte šta se radi danas na zapadu i u bilo kojim zemljama svijeta u kojima dominira ta pošast Je tako kamate gdje ljudi uđu, vidjeli ste u razne e, ove sisteme kamatne, odnosno u kredite, i nakon toga kada založe stan ili kuću ne mogu da isplate, a to je sve manji broj ljudi koji mogu da isplate jer su tako stvari postavljene, da banke i te velike korporacije i pojedinci da jednostavno budu robovlasnici, a ovo obišnji robovi koji će vrlo brzo njima te kuće koji su oni gotovo isplatili, morati dati nazad. Tako imate u Sjedinim večkim državama, u raznim drugim zemljama svijeta, da čovjek koji je isplatio gotovo devet desetina ti srestava svoju kuću ne mogli isplati onu posljednju ratu, posljednju onaj taj dio, desetu desetinu, i on mora da izađe iz kuće a je ostavi banci koje proda u besijenje, jer bitno je da ona namiri. I ona interesira što će ostati čovjek na ulici, što će dijete ostati na ulici, što neće imati ništa da jede i pije, to za njih uopće nije u njihovom fokusu interesovanja. To jasno govori da je ovaj svijet i ovo čovečanstvo u kome mi živimo obezglavljeno, duhovno obezglavljeno, moralno obezglavljeno i zbog toga je na nama zadatak da mi kroz naše slijedjenje poslanika, ali i salam, predstavimo jednu novu paradigmu, odgoja novu paradigmu onoga što bi trebalo da krasi ovaj svijet i svijet u kome mi živimo. Jer nema u islamu istog, zapad, sjever, ljub. Nema u islamu onaj švabo, onaj babo, onaj ne znam, tamo, amerikanac, onaj afrikanac, onaj crnac, onaj bjelac. Mi smo to jedino vidjeli u islamu. Da su svi ljudi isti i da se samo razlikuju prema bogobojaznosti a ne prema boji kože ili prema odjeći ili prema nečemu drugom. Al često vidite ljudi se svode samo na to, na te forme, na te kako bi rekao, ljušture. I više ljudi posvećuju pažnju ljuštur od jajeta koja se oguli i baci nego što posvećuju pažnju onome jajetu i ono što je najbitnije u njemu, ono žumance i ono bilance, ono je, ono je glavno, nije glavna ona ljuska koja se baca. Ali kad pogledate kod nas, počitamo u svijetu, sve se ljusi, daje prednost I pogledajte da čitav zapad, sjever, jug, svi daju prednost samo tom tijelu, našim običnom, našim frizurama, i vidjeli ste malo na zapadu, jel mu nos nije ono spakovan kako njemu odgovara, odma ide tamo onaj u salonu ljepote ili ide hirurgu da onaj tamo hirurgu tu napravi plastičnu operaciju i da ga malo dotjera sredi. Dakle, ljudi nisu zadovoljni svojim nosom da bude s tobom zadovoljan. Vidite koliko je ušlo nezadovoljstva u ljude. Ljudi nisu zadovoljni svojim životom. <laughs> ne znaju da žive, Allah im je dao život i treba se dive onome koji im je dao život, što kaže poslanik ali i salam, ako osvaneš u svojoj porci siguran i da imaš samo onaj kud jaumi, samo da imaš zaloga i hrane da jedeš pa kao da ti je dat sav dunjaluk sve što je na njemu <laughs> polet jasabe koji nisu imali gotovo ništa kako su lijepo živjeli imali lijep odnos jedan prema drugom Kako je krasio sabur, ljepota, dobrota, fin odnos, simpatičan odnos jedni prema drugima. Nisu imali kao što mi imamo. Pogledajte naše friždere, zavirite na večer u svoje kuće, utvorite pa jeste vidjeti koliko stvari ima, koliko naše hrane prenoći u frižderima ili u našim tamo špajzemima i našim ostavama. Poslanik, ale i gotov nikad nije zanoćio da mu je bilo šta ostalo onaj od hrane. Pa primio dajfa onoga gosta koji dovođe mu safira, da ga nahrani kad dođe, žena me pita, svaku ženu ima lišta za pojest, da nahranimo našeg musafira koga smo primili. Kaže, svaka žena od njegovi, žena naši časni majki, kaže, nemamo Allahu Allahov poslaniće, ništa osim vode. Ništa osim vode. Razumijete? Ali su sve bili zadovoljni, prezadovoljni. Znali su da se dive Allahov ljepoti. Vidite, živimo u ovakvim okolnostima, u ovakvim ljepotama, u ovakvom... E, luksuzu. I opet se ljudi kukaju i jauču. Pogledajte i u nas u Bosni. Gdje god dođeš, kažu, kriza. Dođeš na zapad, kriza. Ovi se zapada dođe nama u Bosnu, toliko kukaju, pa men dođe nekada im dano malo sadake ljudi moji. Toliko se kukao. A nikad se nije bolje živilo. U zadnjih možda 30, 40 godina ovaj period nikad se nije bolje živilo. Mi danas živimo bolje nego carevi i kraljevi nekada. Nekada je car kralj, morao se kupa sa kantom vode, pa da je zagrije, prvo napeći, pa ono da ono lonče, uzme pa se fino, jel tako, okupa. Ili mora naći onoga nekoga, ako, ako je bio bestidan vladar, da se raspremi pred onim robom, pa ona je rob fino, poljava dok se on kupa. A mi danas imamo svi banje, vidjeli ste, nema gotovo, nisam strevo nijednog čoveka kod nas da nema banju. I to odvrne sama odozgomu, sama voda ide. Ha, kako da je kerameta... Kakve smo dobili? I opet nismo zadovoljni. Onda on nemaš klimu recimo u stanu, nemaš u kući Malo je ko skuplja, mada nije ni ona toliko preskupa. Ali eto nemaš, kupiš onaj ventilator, vidio, ti ima još onaj držaš gore, nosiš ga ti hoćeš, postaviš ga tamo, kod nas u Zemci 21 konvertibilnu marku. Znači desetak eura vam je taj ventilator, i to dobar, o, veliki ovako. I onda bude ti vrući, uključiš uključiš ga. Vruće ti kad spavaš u ključe čitavu noć na jedinci, on te fino puše. <laughs> Nekad kraj nije imao to, ljudi moji. Nije imao to, a bili su poznati kao kraljevi ljudi koji su živali, blagodati Allahove, a da ne govorimo o drugom svijetu. I on je morao imati roba koji će mu čita u noć mahat da bude je pored njega. Kako će mu mahat kad on prilazi svojoj ženi? Znači tad ne može. Pa sam vam više patio nego mi, što danas ona živimo. Najobičnije ljudi koji nemamo posla, koji nemamo penzije, koji to nema čovjeka da nema tog malog ventilatora 10 eura i može da uživa. I ne moraš reći, meni je vruće kad klanjam. Odvrni se ventilator, nek ti puše do ti klanjaš. Razumijete? Ali taj nemir je ušao u ljudska srca. Zašto je ušao nemir ljudska srca? Zato što nema onoga momenta koji podgrijava mir u njemu, ljepotu. Dobroto Rahatluk. Jer vidite šta kaže poslanik Ali i Salam Bilalu, svom zvančnom mujezinu. Zauči nam Ezan, razrahati nas njime. To je bilo rahatluk, jer Ezan zauči, moraš osjeti rahatluk. U namazu kad si, kako teko onda osjetiš rahatluk. Razumijete? Pa ko u namazu, nema šanse da nesiti rahatluk. Jer stupa pred svog gospodara i obraća svom gospodaru. Ko hoće da s njemu gospodar, Allah obraća, a on uči Kur'an. Ako hoće se obrati svom gospodaru koji ga je stvorio, zunijete, nije šala, mi obični sićušni ljudi, mi smo obične praške, a možemo da razgovaramo i da uđemo u audijenciju i u dvorac našeg gospodara putem namaza. Vidite, ono možete ovim velikanima na svijetu i ovim običnim bilosvjetskim putnicima, vi morate nekim velikim ovim, vidjeli ste, facama, Najaviti se na dva, tri, pet mjeseci prije da dobijete termin. Hoće vas primiti? Jer imamo tjelohranitelje, imamo sekretare, sekretarice, pitanje će li vas primiti uopće. Doćete do nekog velikog čoveka danas u svijetu, da ne govorimo onima koji su zaposljali na ove stolice i vlasti. Kako možete doći do njega? A mi svaki dan, čim da na nama stupimo i kažemo Allahu Ekbar, mi ulazimo u Allahovu rezidenciju, ulazimo u njegovu audijenciju ulazimo u njegov dvorac, ulazimo do njegovog prijestolja. I bez prevoda, i bez prevodilaca, i bez sekretare, sekretarica, i bez ikakvi, vidite, koje kakvi tamo oni čuvara, mi možemo direktno njemu da se obratimo i da mu saopćimo ono što nas tišti, što nas boli. I zato je, ali i selam, tako i radio. Sve što je trebalo, njemu se jadavu. Nije nama volan. Njemu se jadavu. Jer on je taj koji rješava stvari. On je taj koji rješava stvari, a ne mi, jer Allah kad hoće, on će tebi dati pa će se riješiti neka tvoja stvar. A ako Allah ne da ne, pa neću se priješiti čovjeka, on će te mimojići. On baš kad ti tjedne nešto da pomogne, on će da slomi nogu i odi u bolnicu. I on će da pogine, a treba da ti on pomogne. I ti se na njega u slonio. Razumijete? Tome, ako nije Allah odredio, nema šanse da ti sada biš neku pomoć. E tako je i ovdje ona dakle kad čovjek vjeruje u Allaha i stane na namaz on osjeti tu posebnu zadovoljstvo ljepotu posebnu ekstazu u tom namazu ono što ne može niko nigdje na drugom mjestu doživjeti i zato je negdje spomenuto po nekim hadisima duše a jedan hadis je daif koji govori da je salatu miradul mu'mini da je miraž muslimana u stvari izvanje iz ovoga svijeta to je namaz I vidite ni jedan propis jedan ibadet nije objavljen le besima osim namaz. Jo ne bio na mirad, je to ja bio objavljen, razumijete? Sve ostali propisni na zemlji objavljeni, a on je na, na na nebesima. Kad je poslanik alaj salam bio uzdignut na nebo i kada je tamo onaj je tako doživio ono što doživio, vidio džennet tego i lepote džennem njegove grozote i strahote i onda je njemu objavljen namaz. I Allah je bio prvo nama, kao što znate propisao 50 namaza u toku dana obavezni. A onda Musa, ali selam, rekao poslaniku, sallallahu aleyhi ve da neće moći to izdudrati mi, da smanji. Pa je molio Allah da smanju, smanju na pet. Pet nevni namaza, ali imamo vrijednost 50 namaza. A zašto je Allah objavljivao ili htio da obje 50? Pa upravo zato da budemo u stalnom kontaktu sa njim, u stalnom rahatluku, to s druge strane, u tom opuštanju koje ne možemo nigdje doživjeti, razumijete? I zato treba prići namazu na način kako je prilazio poslanik, ali A on kada bi prilazio namazu, on bi osjećao tu ljepotu nije na drugom mjestu. Zatim, kad prilazio namazu, on je u njemu se kaže, posebno kako prenosi Azreti i Iša, kaže prije namaza, dok ne bi jedan zaučio poslanika, ali i se nam se smijao s nama, razgovarao, pričao. Kada bi jedan zaučio, odjednom bi promijenio facu. Dakle, odjednom bi postao drugu boju lica jer treba stati pred gospodara. Nije šala. Stati pred svoga gospodara. Treba stati pred njim i njemu se obrati. Šta ako pogrešno za budemo obraćali. Šta ako budemo griješnici. Šta ako budemo nemarni. Jer nije to obični čovjek i obični rob. To je naš gospodar. I onda je poslanik, ali i salam, onda kaže u njemu kao u loncu da vrije voda. Tako je unutra u njegovom biću vrilo sve. Jer sad je to poseba moment. To je isto kao ono momak. Svjeća se nije isto nego samo usporedno pravimo. Ne možemo mi to lako usporediti sa bilo čim. Ali ono kad momak čuo za neku djevojku i ona nahvaljena toliko, on bi volio da s njom se vidi i da dogovori da uđe s njom u brak on bi sve dao da s njom uđe u brak i onda kad dođe prvi taj susret, ona je tamo, on je ovdje. u njega je sasmi poseban odnos on nije to isto kako kad sretne tebe i mene s tobom i što je go sviđa, a Boga mi kad treba curu da vidi to prvi put ako se on dopadne, samo ga otkače onako ko mu, razumijete? I onda on koji osjećaj ima koji su to unutra procesi A vidite, to koda vrije lonac u njemu, toliko, toliko je sad osjećaja koje burlaju, da li će ga ona prihvatiti, da li neće, da li će se on njoj svidjeti, da li neće. I to sad posebe, tako je poslanik Ali Isalam, ne tako, ali kažem, samo upoređujemo ovo jer imamo i momenta u životu koji nas mogu približiti razumijemanju ove atmosfere koje je imao poslanik Ali i svi Asabi koji su tako čilni pa i vjernici do današnjeg dana koji su znali šta je namaz, I šta on treba da uradi, da nas promijeni kako kaže Kur'an i Kerim, inna salate tenhan il fašaji, zaista namaz odvrća odružniji, nevaljali i negativni dijelo. O tome, namaz kad iza namaza, moraš biti daleko bolji, svesisodniji, koristniji, pošteniji, djelotvorniji i tako dalje. I taj namaz kad uđemo njevo, Nije kao što je kod nas, mi gledamo namazu, vidjeli ste, pratimo šta kod drugi radi, da li je digao ruke, gdje je stavio ruke, koliko je širio noge, je li spojio kao hanefija sa četiri prsta, ili je fino razdvojio koni kad karate hoće da pošnu borbu da vode pa se raspekmeziu. Svi gledaju na te, i vidjeli ste, nijema ko ne gleda. Ovi koji dođu, oni mlađi gledaju onaj stare i kaže, eno, Ne znaju klanja, on gleda njegov namaz. A ona opet stari, kaže, vidi onog malog, što se respekmenzija na ono tamo, kod da će borbovod sa, sa sa onim karatistima, a ne, da stupa u namaz, razumijete? I svak šta radi, došao na namaz da, da špioniramo, a nije on došao da klanja. <laughs> Ako klanjaš, Allah, što kaže, ona je, zreti Aisha, kaže, ali i selam, prije namaza, smio bi se gledao, razgovarao. Kada bi namaz nastupio, kaže Aisha, radijalulahu ta'ala anha, kao da nikoga nije poznavao kao da nikoga nije poznavao. Pazite, dakle nikoga više on ne gleda, nikoga neko interesuje. Razumijete, i ti kad imaš nekoga koga posebno cijeniš, dođeš njemu, tebe najinteresujoniji ostali tamo okolo. Njemu se obraćaš. A kod nas mi dolazimo gospodaru, se obratimo, a sve druge stvari gledamo. E dakle, to je nešto što trebamo mijenjati u svom životu. To je nešto što treba da... Do, doživi transformaciju. Dakle, iz onog najobičnijeg, iz onog što je, što je onaj, kako mi rekli, neka vrsta margina, marg, marginalnoga i onoga što je formalnog da prijećemo u suštinsko i ono što je dobro. I samo da napominjemo jedan primjer e, koji se navodi u brojnim islamskim izvorima za jednog velikog pobožnjaka, islamskog učenjaka Hatima, Ela, sama koji je bio jak vjernik i dobar i ljudi su ga voljeli zbog toga što je bio i alim, a zbog toga što je i pobožan bio, bogobojazan. I onda kad su ga gledali kako klanja, osjetili su da on stvarno doživljava namaz lijepo. I onda su naravno ljudi došli njemu i kažu, Hati me, kako ti doživljavaš namaz? Kako ga ti klanjaš? Pa on njima kaže, znate braće, ja kad krenem na namaz, prvo uzmem abdest ono propisno kako treba, pa onda dođem na mjesto gdje ću stati doba se skoncentrišem da ja znam sada gdje ja idem. Pa nije ljudi to pijaca, nije to disko, nije to koncert. Pa da dođeš, samo sjedneš, nije to predavanje Kurdićevo, da sjedneš i onda moraš ti sjest kako hoćeš. Razumijete? Možeš ga slušat, ne moraš ga slušat. Možeš ga kritko tu sebi nevoraš, moraš nakon predavaju reći, Kurdiću, ja se ne slanem s tobom, ali ovdje se ulazi u namaz gospodar svemira koji nam se stvorio, koji nam sve dao, može sve da ti oduzme, jedan put može sav svijet da rastvori u jednoj sekundi, u Pre to gospodara mi stajemo, razumijete, braći moja. Prima tome, kad dođe, kaže Hatimila sam, ja se skoncentrišujem. Prvo da, ako skontavam, gdje ja idem, kud ja to dolazim, kome ja to idem, s kimi ja to razgovaram. I onda, kad to uradim, zamislim ispred sebe Keabu. Ma ne, ni djevojku, ni babu, Keabu. Keabu zamislim. I onda, znam da sam okrenut prema Keabe, to je Allahova kuća koju Allah voli. Mi se prvo njoj okrećemo namazu. Zamislim Keabu, a sa svoje desne strane zamislim Džennet i njegove one ljepote koje oko nije vidjela, uho nije čula, ljuska pamet nije mogao zamisliti. A sa lijeve strane zamislim Džehennem, njegove strahote i grozote i ono što će on donijeti onome koji dođe u Džehennem. A onda izaleđa leđa zamislim Azrajlagu, Meleka smrti, koji želi da mi uzme dušu. Ja sad kad stupam na namaz ja osjećam da će mi Azrajlaga možda baš tada uzeti dušu. I klanjam namaz kao da mi je postini, jer očekujem da će mi možda baš taj melek uzeti dušu da se ja namazu. A ispod nogu, hvala Bogu, kaže, zamislim, sira čupriju koja je oštrija od sablje, a tanja od lake. I onda ja tako, kažem, Allahu Ekpar. Gidite, <laughs> kažeš Allahu Ekpar. Odoše ruke, ovo je, to jeste ovoj simbol, ode do nja Sve naprijed može pri namaza, malo Dunjaluk, malo BMW, malo Mercedes, malo žena, malo djeca, malo, razumijete, one banke, naši računi. Ali kada je Allahu Ekber, Allah najveći, sve vode na trak. Sad Dunjaluk, hitiš, paciš iza leđa i onda kažeš Allah, Allah je najveći. I onda nima ništa, nima ništa naprijed. Čim ti namazu, ponovo, znači nisi ti dobro taj. Tekbiru nas vidi problema ko tekbira. Da li više puta, dali jedan ampulu staviti? Pogledajte u čemu se vi raspravljamo. To samo mogu ljudi koji ne vide dalje odnosa, nosa, razumijete? Dali jednom, dali 4 pet puta dizati ruke na vas, dali staviti ruke ovdje? Ma ko te pita to? Da vidiš ti, niko ne pita o suštini, ne kaže da vidimo suštinu šerijata. Jer kad baciš duňalu, nema onda više ništa ne vidiš. Koliko li nas klanja svejedno, kome se radi, ili oni koji vežu ruke ne jedan način na drugi, ili oni koji dižu ruke jedan put ili više puta, ko misli o suštini namaza. Nikon ne govori suštini namaza, samo i formamo. E to je ova ljuska jajeta, vidite. Sve ovo ljuski jajeta mi mislimo. Nikada ono bjelancetu, žumancetu koji treba da nas nahrani, da nam da neke sastojke, da normalno živimo. Evo, čita umet Mohamed a.s. zaslava na tome, na tim obišnim... Razumiješte, ljuskama i mi se, ako ljuski se, stalo borimo, trvimo oko toga. Šta je na kako je, koliko je podigao ruke, gdje je spustio, kako se spušao na srdu, kako ustaje. on pa pogledajte hatima šta kaže. Pogledajte, gdje su ovde ruke, gdje su noge, polon, kakve ruke, kakve noge. Šta je vama ljudi, polon, kakvim rukama je nogama i priča, o vezanju, ruku. Da ćeš ga dikti jednom ili pet puta, neset puta, to uopće nije problem. Ali je bitno da znaš kome ulaziš, s kim razgovaraš, s kim pregovaraš. To su razgovori i pregovori koje Allah voli i čim dođeš da pregovaraš sa njim, znači znaš da nema drugog gospodara su njega, mora si njemu doći. On to voli. To mi trebamo tu izgrađivati suštinu. I šta kaže Hatim na kraju koji kaže da je ovako klanjao, kaže i kad završim namaz, opet nisam siguran da li mi je Allah taj namaz primio. Tako klanja. I opet se pita da li mu je Allah primio taj namaz. A pogledajte kod nas kako klanjamo i ko očekujemo da nam namaz bude primio. I svako vjeruje da njegov namaz primio. Ono kaže, ja više put dižem ruke, oni što jedan put, to je ništa, on nima neće, nama hoće. Malo sutra. Malo sutra ako mi budemo tako posmatrali namaz. Nije namaz dizanje ruku, nime taranje rukama. Namaz je odnos prema Allahu. Samo je Allah ovo stavio kao formu. Ovo je forma, ovo je samo čaša. Jer kad ti imaš čašu, a ne ništa pit, ah moj, džaba tevi čaša, moraš nju hiljedu godina držati u kući. Ali kad ti imaš ta pit, ne moraš čašu imati. Ako ima u onome ti kažem, u česmi vode je ne treba čaša, jer se poturit ruke i piću vodu. Prema tome, šta je bitno? Suština je bitna da imaš vode, da imaš soka, da imaš supu. Lako je supu, ako nemaš, nemaš tanjir dobar, obično u nas tanjici supa sipa, joj ću u čašu na sut, pa kašku lijepo, ako treba i popiću na supe, bitna je supa. Nije bitno da li će biti u tanjiru, u šerpi, u tepsiji ili u čaši, razumijete? Ako od nas sve sve vezano za posuđe. U nas je sve vezano za ove, razumijete, forme. E, to je ono što mi treba mijenjati. To je naš način da dođemo stvarno do spoznaje, to je način da dođemo do plagodati, to je način da drugima to prenesemo. I vidite, kad se suština pojavi među nama, mijenja Allah situaciju. A sve dok budu forme, nema mijenjanje. Zato mi imamo milijardu i 500 miliona muslimana koji samo posvećuju pažnju. Većina njih, naravno velika, ogromna većina, samo tim formama i zato je nemam uspija. Cijem suštinu dobijemo, vidjet ćete. Svi drugi samo aminuju ono što mi kažemo. I vidjet ćete jednoga dana kada muslimani suštinu počnu upotrbljavati, kako sve dođe na svoje mjesto. A prije toga trudimo se da shvatimo i razumijemo je suština i osnovna substanca Islana. I nadam se da će ovaj skup to podnijeti odavde kao poruku, obzirom da je vrijeme skroz na kraju zbog jel tako, ove sale možemo privoditi kraju, ja, eto, molimo Lašanu da vas za vaše pristvo i vaše žrtvovanje vremena danas u ovome danu i vaš dolazak ovdje, molimo Lašanu da nagradi sve one koji su učinili, evo, da dođemo ovdje, ovaj naš arđijski fond koji je uistinu činio puno napora da organiziraju ovaj skup i da na neki način, evo, našu aktivnost prati sa, sa svojim, jel tako, onaj raznim Hvala što projekte ima, pa evo molimo za inni nagradi, a vas polosimna za vaš dolazak, ekulu kavlihaza, vastagfirullahi li valikum, wa, wa, wa sallalahu ala sejidina muhammedin, wa ala alihi wa sahbih wa الله لا اله الا الله